Hospodin řekl Abrahamovi: Učiním tě velkým národem, požehnám tě, velké učiním tvé jméno, stan se požehnáním. Milí bratři, milí sestry, srdečně se vás vítám, velké i malé. Dneska je vlastně hodně dětí, a nemáme nedělný školu a doufám, že to přece nebude úplně nudné. Jinak máme krásnou záhradu, kam můžeme se také odskočit. Hospodin řekl Ábrahámovi, to určitě všichni už jste slyšeli, jak to všecko začalo s tou vírou. První člověk, který věřil Bohu, duvěřoval mu, neviděl ho, ale slyšel jeho slovo. To byl Abraham. A když Bůh k němu promluvil, tak říkal, že ano, udělám to. On mě posílá do nové země a já mu budu věřit a já tam opravdu půjdu. No, a jako Abrámovi jsme my. My jsme tady dneska se sešli, protože jsme říkali, že ano, v neděli se sejdeme v modlitebně v kostele. A tam budeme slyšet zase Boží slovo. Toto slovo nás dá do pohybu, to slovo nás přesvědčil, to slovo nás ujalo a. Provází na naší cestě víry, proto ho chceme slyšet. Hospodin řekl Abrahamovi: Učiním tě velkým národem, požehnám tě, stan se požehnáným. Tak je to i o to, co to Slovo Boží dělá s námi dneska. Co Bůh chce učinit s námi? Na to jsme svědav. Potom toužíme a proto jsme tady začínáme bohoslužbou ve jméno Boha Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Všemlhoucí Bože, povoláváš lidí do služby a skrze mě konáš své dílo na zemí. Prosíme tě, otevří nám uši a srdce, abychom poslechli tvé slovo, tvé volání a následovali toho, jeho si poslal. Ježíše Krista, našeho pána, tobě buď sláva na věky. Amen. Když ty čtení z první knihy Mojžíšovy. i řekl hospodin Abramovi, odejdi ze své země, ze svého rodiště a z domu svého otce do země, kterou ti ukážu. Učiním tě velkým národem, požehnám tě, velké, učiním tvé jméno. Staň se požehnáním. Požehnám těm, kdo, pož kdo žehnají tobě. Proklej ty, kdo ti zůřečí. V tobě dojdou požehnání veškeré čele země. A Abra se vydal na cestu, jak mu přikázala. přikázal. Šel s ním také lot. Svít nohám, mím je slovo tvé a světlo z descembér. Dnešní evangelium je zapsáno u Lukáše v kapitole. Jednou se na Ježíše lidé tlačili, aby slyšeli Boží slovo a on stál u břehu jezera, k nezadu tu uviděl, že u břehu jsou dvě lodi. Rybáři z nich vystoupili a vypírali sítě. Stoupil to jedné z lodí, která pačila Šimonovi a požádal ho, aby odrazil kousek odpředu. Posadil se a z lodi učil zástupy. Když přestal mluvit, řekl Šimonovi, Zajď na hubinu a zpuste své sítě globu. lobu. mu odpověděl, mistře, namáhali jsme se celou noc, a nic jsme nechytili, ale na tvé slovo spustím sítě. Když to učinili, zahrnuli veliké množství ryb, až se jim sítě trvaly. Dali znamení svým společníkům na druhé lodi, aby jim přišli na pomoc. Oni přijeli a naplnili rybami obě lodi, že se až potápěli. Když to Šimon Petr uviděl, padl Ježíšovi k nohám a řekl. Odejdi ode mne, pane, vždyť já jsem člověk hříšní. Nebo jeho i všechny, kteří s ním byli, pojal úžas nad tím lovem rýb. Stejně Jakuba a Jana, syny Zeredeovi, kteří byli Šimonovými druhy. Ježíš řekl Šimonovi, neboj se, od této chvíle budeš lovit lidi. Přirazili s loďmi k zemi, všechno tam nechali a šli za ním. Evangelium našeho Pána Ježíše Krista. Dradši milé sestry, Českobratelska církev je prý církev hledajících. Člověk může sem přijít, se odejít. Nejsme tak nároční na společenství, i když se společenství vážíme, ale nevyžadujeme tady Předpoklady jako vstupenku. Chceme být v společenství otevřený pro všechny, kdo hledají Boha. Ta víra musí být pochopitelná, přesvědčivá, praktická. Žít právě o to Bohu jde, abychom následovali svého pána Ježíše. A tak definujeme naše společenství, takže zde se má konat Ježíšem inspirovaný život. Zde si něco odneseme pro naše životní hledání. Ježíš je našem vzorem. A víme, že Ježíš je jiný než ostatní lidi. Že Ježíš je výjimečný a někdy lidé, lidi provokuje, někdy ji zklamá, sklame, někdy je náročný a někdy je milující jako otec, který otvírá svůj náruč pro každého i pro nej, nejhoršího viníka. Tak Ježíšem je našem vzorem. Ježíše chceme nás levodovat ve svém životě. Jsme z toho přesvědčení, inspirovaní. Co pak hledáme, když se scházíme? Co hledáme v kázání? No, předsednáky přesvědčivý výklad Bible, který každý může pochopit, který každý může realizovat prakticky, aby něco z té naše víry bylo vidět. Kázání má být rozumné, pochopitelně. Má být pomoci v osobním životě. A tak vznikala i ta známa Obraz to srovnání kázáním s takovou pumpou, kde člověk může nabrat benzin pro další týden, abychom mohli jet dále. Já myslím, že to, co jsem líčil, jsou všeobecně představy nejenom v naší církvi, ale zvlášť v naší církvi. Kázání apostola Pavla ovšem se od toho značně liší. Pro Pavlovo zvěstování je to nejdůležitější ze všeho to slovo o kříži. Čtu z jeho prvního listu korinským z první kapitoly několik veršů. Pavel píše, Slovo kříže je totiž bláznostvím těm, kteří hynou, ale nám, kteří jsme zachraňováni, je moci boží. Je napsáno, zahubí moudrost moudrych a rozumnost rozumných zavrtnů. Kde je moudrý? Kde je učita zákona? Kde je řečník tohoto věku? Neučinil Bůh moudrost tohoto světa bláznovstvím? Nebo když svět boží moudrosti nepoznal skrze svou moudrost Boha, zalíbilo se Bohu skrze bláznovství této zvěsti zachránit ty, kdo věří. Neboť Židé žádají znamení a řekové hledají moudrost. My však hlásáme Krista ukřižovaného, Židům pohoršení, pohanům bláznoství, ale těm, kteří jsou povoláni Židům i řekům Krista, boží moc a boží moudrost. Neboť, co je u Boha bláznivě? To je moudřejší než lidé. A co je u Boha slabé, to je silnější než lidé. Tolik slova apostola Pavla. Pavel líčí slovo o kříži, jeho zvěstování o ukřižovaného, vzmrtvých stalého pána. Jako by to byla překážka. Co se příčí té pochopitelně, rozumně a prakticky realizovatelné zvěsti o milujícím Bohu. Kříž je opravdu jako překážka, že se díváme na to, jak dopadl Ježíš. Ano, co žil, co učil, co nám ukázal, v tom ho chceme následovat. To je inspirující, to má co nabízet každému hledajícímu člověku. Ale jak dopadl na kříži, jak zemřel. No, my říkáme si, že. No, muselo to dopadnout, protože svět je hříšný, není tak, jak bych by se Bůh opřal. A pak na nás je, abychom přesto věřili, přesto. přesto, že Ježíš zemřel, přesto, že byl ukřižován. Že Bůh říkal: Zahubím moudrost moudrých a rozumnost rozumných, tak náš postoj je. Često věřit. Pavel potom pokračuje, Židé hřádají znamení a řekové hledají moudrost a říká, že budou zklamáni. Je to asi něco víc než jenom trudspotník, ta víra, že my se nenecháme odradit od Ježíše tím, že zemřel, ale jeho krv pro nás znamená, že jeho věc pokračuje a my v jeho věc můžeme pokračovat. On přece nemá jiné ruce než naše ruce a jiné nohy než naše nohy. Je to na nás. My, milí bratři, milí sestry, to asi apostol Pavel zde nemyslí, že je to na nás. Ale přímo naopak, že bylo to na Bohu, že nebylo to nějaká náhoda v lidských dějin, že Ježíš omelem byl ukřidován, ale pro Pavla se je právě zde jádrem křesťanské víry. A že to není taková vedlejší okolnost, ale je to podstata věci, že lidé byli od Ježíše zklamáni. A Ježíše odsoudili a ukřižovali ho, a odvrátili se od Boha, tak jak člověk se může od Boha odvracet. A Bůh se ukázal, že je jiný, než lidé čekali. To slovo kříže se stalo Židům pohoršeným provokaci. Sklamáním a pro ostatní lidé, pro řeky, pro pohany, nesmysl, bláznost. Ty nepochopitelně, co ty věříš v nějakého boha, kterého popravili, který končil jako zločinec? Co ty věříš, Boha, který vyvolává na kříži, když sám umíral, proč si mě opustil? V takového Boha chceš věřit? Toto je rozumně, To k něčemu pomůže? Jak to? Ale apostol Pavel to myslí vážně a vysvětluje nám, jak to myslí? Co vlastně hledáte tady v tomto kostele? Na co hledají pohané, co hledají věřící židé? Co hledají pohany? Ty chtějí pochopitelné vyklady, ty chtějí důkazy. Ukaž nám, kde je Bůh a jaký je a k čemu to je. Chtějí, aby to dalo smysl. Aby tomu, mohli, aby tomu mohli věřit. Hledáme, na čem se můžeme dohodnout. Co třeba všechny křesťany jsou schopni podepsat a co uznávají za pravdu. Hledáme společný základ, třeba s pomoci filozofie. Já vím, že už jsou pryč ty doby, když filozofové dokázali nebo snažili se dokázat Boží existenci. To snad nejde, ale přece toužíme všechny po poznání. Pavel říká, že ne, ne. Svět nepoznal, i když mohl poznat, i když vlastně Bůh jim dal Všecko, co je předpokladem toho, ale skutečnost říchu jim v tom překázal. Nebylo to možné, není to dodnes možné poznávat Boha takže z vlastního rozumu a z vlastných schopni se můžu dostat k Bohu svému pánu. A pohané řekovi museli být zklamáni. Chtěli dokázat, že Bůh je součástí tohoto světa. Chtěli dokázat, že Bůh je pochopitelný a tedy se řídí podle lidského rozumu. A takový Bůh, milí bratři, milí sestry, neexistuje. A když církev hledá takového boha, tak nemůže nestroskotat. Když sadíme, sadíme na lidské schopnosti, na naše obdarování, na naše vlastní inspiraci, tak církev jde do záhuby. Když pěstujeme kult osobnosti kde platí jenom to, co je pochopitelné a přesvědčivě, kde největší kazatelé jsou, největší filozofové, kteří mají charisma každého přijmout k víře. I když tyto, nes, tyto schopnosti jsou, není naším úkolem spolehat na nich. Není naším úkolem budovat církev elitárská, kde ti členové křesťanské církve jsou o něco lepší než ostatní lidi. A jak to dopadne sociálně, to církev také často ukázala v době svých dějin. Toto není slovo o kříži, to není církev, která věří ukřižovaného a stáleho Pána. Toto vše právě pod křížem zaniká a má zanikat. O Bohu se dá diskutovat hodně, ale toto nikomu nepomůže. Ježíšova Ježišov, smrt a jeho vzkříšení však nám pomůže jedině. To bylo, co hledají pohany, co řík... hledají řekovi, co hledají věřící lidi. Naopak, ty hledají naději. Hledají zázraky, bychom mohli říct. Aby bylo něco vidět přece jenom, abychom nemuseli zoufat. Milí bratři, milí sestry, touha po zázraku, to nezesměšnujeme nejde o naivní představu, že Bůh by mohl teď zasahovat to běhu dějin nebo do našeho života nějakým, nějakou ukázkou, co umí. To není tady tématem, ale tématem je tady to společné hledání opory a síly. Chceme si dozvědět něco, co si sami nemůžeme říct, to je touha věřícího člověka, co je na tom špatně. My chceme, aby Bůh nám pomohl, že? A my víme, že nemůžeme si pomoci sami. A my chceme něco z toho vidět. My často máme pocit, že už mě Bůh zavrhl. Proč nevidím pomoc? Nevidím zlepšení své situaci? Jsem Bohu lhostejnej. Nevidí, co se ve světě děje. Válka, hlad, nemoc. Nesmyslně utrpený celých národů. Chci vidět nějakou změnu, toužím po změnu, modlím se za ní. To je otázka věřících lidí. A nebo existuje i světská varianta takové víry, když lidi se neodvažují, neodvážují se mluvit o Bohu, ale přece nám chtějí tuto víru. Říkají tomu pokrok. Říkají tomu lidskou civilizaci. po potom, aby přece bylo nějaká východisko ze současné bídy. Chtějí něco vidět. A třeba jedna generace nebude nic vidět. Jedna generace se obětuje pro děti a vnoučata, aby oni měli lepší život. To již jde, ale když vůbec nic nebude vidět, tak se to těžko vydrží. I věřící člověk to těžko vydrží. A teď apostol Pavel říká, že tyto věřící lidi, kteří chtějí něco vidět, budou také zklamáni. Zvěst o Kristovi slovo o křížeji po ní chce, aby nastoupili pod kříž. Nemáme si namluvit Boha, který překá na to, aby nám pomohl. Nějakým zázrakem, nějakým zásahem, nějakou, nějakou mocnou, mocným křinem. Ne, on se zjevoje na kříži, když zemřel Ježíš s výrokem. Bože můj, proč si mě opustil? Ne, slovo kříže neříká proč. Neporozradí nám proč. A zůstaneme zde s tímto Bohem, který je naprosto skrytým ale je tam. A toto je slovo o kříži, že Bůh, který nás miluje, je právě tam. Neodpovídá nám na otázky, proč, abychom to mohli pochopit. Abychom na tom, se na tom mohli spolehat, protože něco vidíme, ale Bůh chce, abychom mu věřili. A toto je jádrem zvěstování apostole a Pavla, že nám chce pozbudit k tomu, abychom věřili. Abychom se vydali na cestu, na kterém se naše víra musí, musí osvědčit, musí vydržit, musí rost. Nechcem tam tady otvírat jednoduché dveře k nějakým heslom, k nějakým pochopitelným představem, k nějakým návodům, k nějakým osobnostem, který vyřeší naše problémy, ale cesta víra je komplikovaná a obtížná. Trošku připomínám, v které situaci apostol Pavel v tom korinském zboru vlastně bylo. Tam nebylo málo nabídek pomoci. Tam byly zázraky uzdravení, různé ukázky, co dokáže víra. A tam byly osobnosti. Pavo je v konkurenci s několika lidmi, kteří byli asi mnohem přesvědčivější a charismatičtější než on. A oni počítali, kolik jsem pokřtil Křesťano já, kolik jsi ty a kdo má největší počet, ten asi nejlepším Křesťanem, že Toto neplatí. Víra je něco jiného. Víra se staví pod kříž. Nehledá Boha, který odpovídá lidským představám a očekávání. Nehledá Boha, který jedná podle scénáře tohoto světa. Nehledají Boha, který se řídí podle zákonů rozumu a přírody, ani nehledá Boha, který se řídí podle přání a touhu věřících. Hmm. Nehledají, ale najdu tohoto Boha, který vychází k slabým, k hříšníkům. K lidem, který nedokážou už věřit. Lidem, kteří nemají žádné zvláštní schopnosti natchnout jiný lidi. Vychází k těm, kteří vědí, že ho potřebují a že nikde jinde ho nenajdou než pod křížem. A tento Bůh od nás nevyřaduje nic jiného než pouhou víru. Tak co pod křížem lze najít, to je právě tato cesta víry, která se má vyvíjet, který se má v praxi pověřit a také ve zvěstování. Slovo kříže může být zdáně větotální nesmysl směšný. Nebo velké zklamání, ale skrývá se v tom boží láska k nám. Pro ty, kteří se odvažují k tomu věřit, je moudrosti největší a silou mocnou. Amen. Moudrosty. Zepřel, abychom my se dostali k pravdě, abychom my mohli být zachráněni. Sami nejsme schopni poznat to, co nám pomůže. Musíš být za námi. Jsme příliš sebevědomí, abychom se ohlůžili na tebe nebo na svého knižního. Dej nám poznat, svou moudrosti, která se niší od lidské moudrosti. Dej nám poznat svou sílu, která je mocná bez slabých. Abychom ve svém životě a ve své smrti neduvěřovali sobě velkým zázrakům, velkým moudrostím, vlastnímu rozomu, které tu tobě. Prosíme, otvírej naše srdce pro bratry a sestry, které od nás něco čekají. Abychom je nesklamali. Abychom dělali, co umíme a co po nás chceš ty. Dej nám porozhodněný pro touhy, bolesti a pocity jich. nám Velké srdce pro upršlíky z Ukrajiny, dej nám velké srdce pro všechny, kdo trpí. Ved nás spolu na cestu směrem k tvému království. Dej nám naději, že tento svět není zoufalý ztracený, ale je tvůj. Prosíme za všechny, kdo tvému slovu chtějí sloužit, prosíme tě za naši církev, za křesťany jiných církví, pošli nám ducha jednoty a směrný, ty, abychom se soustředili na to, co je to nejdůležitější. Ať se rozdíly mezi námi nás už od sebe a no od tebe nevzdávají. Prosíme tě za všechny lidi, za ti, kdo hledají smysl života, hledají víru a pravdu. Prosíme ti za zdeptany a utiskování, za lidi, kteří nesou odpovědnost, za dobré i za zlé, za lidi, kteří si navzájem nerozumějí. Dej, aby smíření a spravedlnost. Moli proniknout mezi všemi národy. A vše, co máme na srdci, vkládáme, není domodlipíkte u nás. tvůj Syn Kristus. Dám vše. Listu Milostí jste spasený skrze víru, spasený není z vás, je to boží dar. Požehnej vám, Hospodin, a ostihej vás. Osvět, Hospodin, tvárstvu nad vámi a buď vám milostiv. Obrať, Hospodin, tvárstvu nad k vám a dej vám pokoj. Amen.